Når det gjelder filisterne, så tog de den sanne Guds ark og førte den fra Ebeneser til Ashtod. Og filisterne tog den sanne Guds ark og førte den in i Dagon's hus, og stilte den ved siden av Dagon. Näste dag stod så Ashtod dittene tidlig opp, og se, Dagon var falt på sitt ansikt til jorden foran Jehovas ark. Da tok de Dagon og satte ham tilbake på hans plass. Da de sto opp tidlig om morgenen dagen etter, se, da var Dagon falt på sitt ansikt til jorden foran Jehovas ark, og Dagon's hode og begge hendene hans lå avhogd ved terskelen. Bare fiskedelen var igjen på ham. Det er grunnen til at Dagon's prester og alle de som går in i Dagon's hus den dag i dag ikke tror på Dagon's terskel i Arstod og Jehovas hånd kom til å ligge tungt på Arstodittene, og han begynte å forårsake panik og å slå dem med hemorrider, Arstod og byens områder. Og mennene i Arstod så etter hvert at det forholdt sig slik, og de sa, «La ikke Israels Guds ark bli hos oss, for hans hånd har vært hard mot oss og mot Dagon vår Gud.» De sendte derfor bud og samlet alle filisternes aksefyrster hos seg og sa, vad skal vi gjøre med Israels Guds ark?» Til slutt de, «Flytt Israels Guds ark til Gat!» Så flyttet de Israels Guds ark dit. Og det skjedde, etter att de hade flyttet den dit, at Jehovas hånd kom over byen med meget stor forvirring, og han begynte å slå mennene i byen, både små og store, og det begynte å bryte ut hemorider på dem. De sendte derfor den sanne Guds ark til Ekron, og det skjedde, så snart den sanne Guds ark kom til Ekron, at ekronittene begynte å rope i det de sa, «De har flyttet Israels Guds ark hit til meg for å bringe død over mig og mitt folk!» Så sendte de bud og samlet alle filisternes aksefyrster og sa, «Send Israels Guds ark bort, så den kan komme tilbake til sin plass, og så den ikke skal bringe død over meg og mitt folk!» for det hadde oppstått en dødbringende forvirring i hele byen. Den sanne Guds hånd hadde ligget meget tungt på den, og de menn som ikke døde var blitt slått med hemorider. Og byns rop om hjelp fortsatte å stige opp mot himmelene.